در ازمه که در سطح خبر منگو شروع کرده و, و, ده ده و دا دا چه در ازمه که به سطحه او وچه ده رازه اولا او با و کم دی او کمیانو مونه دی در ازمه او در او چه در او با و در تقسیم دا سده چه در دنیا دو برخی و با دی او با یو برخی وچه پاسټ وګوري پستر کوم صورته ګوري او بور کې ډېر ښارېته نه د یو چنسبت وګوري کې ډېر ښارې په دې کولای کې چې تاسو وګورئ ورته یو چنسبت یو بو اندازا او مساحت دا ور کې ډېر دی دا و به په مختلفو د خپل حجم په او د موقعیت هجم پلیهاز چې کوم وسره ډیر لوی او پراخ دي او یو لبل سره لګیدلی دی له دنیا راګر دراته وي دي دوتہ محيطونه ورته واي زکه د دې مکه باندې حاتہ کړی ده اوشنز څنګه زیکه ورته واي او امت هجمه لګوړو کې ده غوښتنه یې دي ډیر لوی نه او خاصی محدودی اړه عرال لاری اغیطا بیا بحرو نوائی شپر نزی که سیز ورتوائی او اغیطا بیا لدره و خواهونا وچی را گر کری دیوی خوانه ووبی اغیطا بیا خلیجو نوائی مکه دا دی بنگال خلیج دا مکه بدیزای که گوری دا دی فارس دی عرب خلیج دا یا بدیزای که دی مکسیکو خلیج دا يا نور زينك نور مختلف خليجندي او اغوب شان لهار اخوانا وترا جيركريني اغيتبي عربي كي بحيره يا سمندرغوtheta هاي اغادي ادلتا هكذا كسبين بحيرهtheta هاي لخزر بحيره متواي خزوین بحیران مرتوائنگو، کسبین بحیران مرتوائنگو، رب یه بروست در طوائمه، شده کموزایین اکی دی، او دو اهمیت کلسیش که در. قوس رازی ده ده ده اوبو یو صفت ده. اوبو ده صفت، ایسا من بارز و مهم صفت ده ده، شده <تلوية> ترویه ده. څنګه دي؟ ترشي مالګین دي مالګین دي ترشي دا د الله تر ټولو ستر نعمت پکې دی انسانانو باندې زمکه د سمندر په اړه څه نه شې دي تر ټولو لوی نعمت دا ده چې داوب څنګه دي؟ ترشي دي ځکه چې تر وی نوای مالګین نه نوای خوګي وای بوی کهی نو بیا پا در دنیا تولا بوی پسرا خیست او کلی پا مخ که چه اوزای لگو بو داریگی کور که چه اوزای لگو بو داریگی یو لوخی چه اوزای لگو بو داریگی وقتی بانی تیرس تا سی گوری چه غنص بلاگانی او دا دا سی رانی لکه اوخ که دی سمنداری جوان دی پار بیهترین رانی او دا په پا خپلا دا دت شای تیزاب میکروبو نواز فصاد شدې ترازی لزمکه نه هغه په خپل د فلټر کې تصفیه کې تحلیلي لزمکه نه ورته شوی کیمیاوي عناصر تحلیلي تجزیې کې ختمي او بدبینم په داګه املونو املونو او کلمې راځي سوالري دوه خو اڅ په تمشيني دا څه حال کې چې یو کل چې ته وودريږي بریښه خراب شيږي نو الله په خپل بندگان باندې د احسان کولو چې دا او به مالګین پیدا کړی په همدې چانسانه خپل مالګتينه پوره کوي دا او به مالګین نصب پیدا کړی چې د دنیا کې هغه برقراره اوسه دي خو شی به برقراره اوسه دي په دوی نه ليره نو تکسی ماده هغه مون تاسو چې د موقعیت په هم نمونه لري او د خپل حجم په لحاظ هم وو نمونه لري د موقع په لحه دې یوځته مساب ناويل کي یوځته جهيل ويل کي یوځته بحيره ويل کي بحر ويل کي یوځته موحد ورته ويل کتابونه کې تاسې به غور یا مشخص مصطلحات څه دي د موقع او د حجم په لحه سبند چې کمزې کې ډېري دې کوم کې موحد په خاطر د زم کې نه أغبيا خاص نومونه باندې دا سمندرونو شتاسه ګوره یا لوی لوی دا تدیک یو څو ډیر لوی ني هغه ته محيطه طوی یا محيطونه او محيط ذکرته شدید د وشه حاطه کړی ده تاسو دا وګوره ما ته دا وګه دی او په سروصل دا او په سروصل دا او په سروصل دي کنې دا وګه لري دی او دوبله دی وبسر وصل لیکنه دوبله دی وبسر وصل لیکنه لتهول دا وچې حاتکړې موند کې دا هغه څه او, دا. دا أو مشخص تقسیمات لري خپلون نه نه نه نه بیا راځکی په دوکه دا او لنایبر خیرازی چې دمو تاسو ته مخه مخ نظر ته د افغانستان کې اوراتان پاکستان او بیا هم مخه خلک ده فهم پروت ده دغه ته فارسی کلمه تعقیانونه سن اورته وي ده هند سمندر یا ده هند اقیانوس یا هند یا المحيط الهندي یا اینډین اوشن دا پروت مخامخ تاسو ګویدا هند ده هند د وسنای نو یا د اوسنیک مټو ته هند ولکي دای مطلب نه درته ځکه دغه هندو پاکستان او د برما او د دیخواتا نور تایلند او د کم تی چهندو چین ویلو د ټولمنځي وخکه هندیا مخامخ ځکه د کم سمندر پروت ده دغه بحر هند وایي د دې اهميتونه بیا اقتصادي اهميت او سیاسي اهميت او ستراتیژیک او فوجي اهميت د بیوروسته درتوایم چې د کم اهميتونه لري خو څخه تاسو خبر ا کوي چې نقشې د مکه نو دا در معلومه وي چې به یې په کوم ځای کې پروت وي. یوه دی په اړه چې د سمتونو سره په جنو شمال او جنوب او غرب او شرق نو نقشې تیار راځي وګورې د نقشې د خواته. چې دا کوم د چین خواته دي ستر خواته به الکاهل خواته پروت ده دا. دا شرق دی. د امریکاګا نو خواته ده د غرب زګد زمګه د استابې دراسته خو نه چا په خواته تاوی کومه ها تاوی دی ښه خو نو د غزمګه د سټینا تګټیک نه د سټینا تګټیک مې ځګر پندل دی خو په دې ګورم خو لدی ها اندې خواته ده دازغ غرب ده غربخه دا شمال دا رپا شاط دا رپا دا شمال او دی خوا ته د افریقا افقرنه دی خوا د څنډن د جنوب د نقشې د جنوب د خواي شمال د خواي شرق د غرب نو د بحر هند شرق د سشې پلتدا استرلیان، اندونیزیا او ماليزیا تايلاند و برما غرب تاي تشيبرتدا افريقيا ده مدغسكردا و ده افريقيا شمال تاي تشيبرتدا الهند او او هند تولا تولا هيوادون يندو عربي هيوادون يدارو بحيره ده يدارو بحر ده بيورسف ده غزته بيه بحر او جنوب ته څه پروت ده قطبي جنوبي دا جنوب قطب ده دا ته د نړۍ نقشې کې تاسو دا وس هغه شو له هند څخه نو شرقي او ماليزيا اندونيزيا تایلند برما وسنيانار او تویدا شرقي غرب ته افریقا شمال ته هند او عرب دولتونه او جنوب ته قطب جنوبي یا جنوبي قطب alternator dispensing card د وڅهد حافظه مکرده که څنګه زموږه دې بار کې څنګه دې تقسیمات کو یا دا دستیاب نو داسې مصوصه شوه بهره هند اې دې به موخشد په ذهن کې ساته هر څاګه صبر تاسو خبرونه او رادیوونه تلویزیونونه مجله اخبارات چې بهره هند کې د امریکا کشته راغلی ولاړی دې بهرهن نه هم لږ کولې بهرهن کې دا چل کی د یوې اوشن الداخل الى افريقيا الى دي خطه اوروبا او غرب تيا امريكا شمال امريكا وجنوبيا امريكا غان سرا باليكيدي ده سمندر ده, ده, ده, ده بحر اطلس يا اوقيانوسه على كلاست يعني انجلزي كشورت بحر اطلس اروپا افریقا ل امریکا غانو نه دی نه کړی دا دو برخه دی دا شمالي اطلانټیک یوه دا جنوبي اطلانټیک جنوب ته شینځ دی دا جنوبي اطلانټیک دا ډیر مهم نه دی په اوس وخت کې سیاسي استراتیجیک عسکري اقتصادي لهال له ډیر مهم نه دی دا, دا مهم دی څکه دی خو اروپا پرته دی خو امریکا او څه مهم تکای چې تاسو او کناټو زی د ناټو څبلاده د ناټو کمه کلمه چې جوړه ده او دا یو دیو خاص شنو نه ده دا د څو نمونه اول حرف ناردرن یعنی شمالی نارد شمال توایکنه ناردرن شمالی ده ای را خستل شوید ده اکلانتک نه اکلاسی اتلانتک و ده تی را خستل شویده ده تریتی ترون تریتی یه ترون بایمان حلف او د اورګنایزیشن المؤسسیه او اورګنایزیشن یا مؤسسه مؤسسیه د ایتو چیډر او ان جی او ان جی او short واي کنه ان جی او ګان دي انجو د انجو د انجو او انجو هموندا څه وشده ان دین نن نن نن جی ګورنمنټل او او اورګنایزیشن نان ګورنمنټل اورګنایزیشنز غيري, غيري حكومتي مواسسات نن ن یعنى governmental حكومتي organizations مواسسات غيري حكومتي مواسسات نا حكومتي مواسسات یعنى دولتي مواسسات فعنجزي كده ابربشانز یعنى اختصارات نا دير نو ده ده ناتور تكي ده ده ده شمالي اتلانتیک ده تارون په شمالي اطلنټیک د هیوادونو د تړون موسسه دلته اوسراشي بیرته دا اوس کمه اطلنټیک په شمالي او جنوبي ده شمالي ده د شمالی اطلنټیک د شرق خوا ته چی پروت اروپا او افریقا او غرب خوا ته او جنوبي امریکا د شمالي امریکا او د جنوبي امریکا په امریکا کې دوه هیوادونه ش کاناډا او امریکا او جنوبي امریکا که بید دیر هیوادونیدی. برازیل دا، کولمبیا دا، وینزویلا دا، ارجنتاین دا، چیلی دا، اورگوی دا، تارگوی دا، بولیوی دا،, دا، پیرو دا، دیر هیوادونیدی. تا دی منز که بید اطنی هیوادون نوروشتا با دی وسطی امریکای که، وارو وارو. شاکیوبا هم امدل ترپی که. شاکیوبا دا، اوی کیوبا دا. پا دا غبار خطیبی گوانتانامو دا د زه یې او د زه نه تر کړی ته ور دي درن خدمات ورکیدایم وو چې باندې دا نه چی ویده کې دې شي چالو کې په داسې کې چې ول جلال خووره گیر کړی وزور نه بینه لې مايان دینې څمنګر چې وزور نه نه پاواله ځه زمکه کې کله د دروازه نه نشته بینه کې مزل وکي وزور نه دې په چې دلاله کې یوه د په ویله دلالت کوي سحت ویریږي زموږه په ویزندن کې چې ولېږي نو دا کوم سمندر شو اطلانټیک شمالی او جنوبي برخه دواړه لري مهمه کومه برخه ده شمالي ځکه د شمالي برخه دواړو غاړو ته چکم هوادون وړاندې دي د نړۍ په سیاست او اقتصاد کې مطرح هوادون السیاست الاقتصاد او عسکری گرایی فوزی جریانات کی مطرح هی وادونه نو دغه اتلانتیک شمالي, دا شمالي دغ او اتلانتیک دورته ډیر مهمه یادي شمالاتنیک اهمیت دغه هی وادونه اهمیت نه کسب کاه یی زاستراوه نو داکم سمندر شو اتلانتیک یا بحر اتلاس شرق ته کوم هی وادونه پراته او افریقا او غرب ته دوار امریکا ده شمالي اوریمو می امریکا نو کې وخت کې د ټاپ مارک نه ښه نه وي او څوک درته وایي چې شمالي اتلانتیک داتل شو دی یي د شمالي اتلانتیک او ادونو دا ویرې ځان تر ازي کنه څنګه نو اس کوم ځای غواړي کوم ځای مطلب دی خو په فلسطین نه له کوي کنه زې به درمو معلوم وي یا دریم لوی محيط یا Pacific Ocean چنگزی که یا آرام سمندر آرام سمندر ارتوائی اختوائی برسی که بحر الكاهل ارتوائی یا اقیونس کبیر ارتوائی او پا انگزی که Pacific Ocean آرام سمندر دا آرام سمندر واس چیر دا دیتو گوری دالت ماسر نقشه کتاسی گو گوری دا کم ځای و اتلانتيك اتلانتيك دا سمندر کوم یو بحر هند انډین بیا کوم اټلانتک اټلانتک اوشن دغه انډین او د اټلانتک شاته بالکل په مقابل لري او شاته طرف ته نو ای سمندر پرو د لوی چې یو سالي دلته د چین او جاپان او کوریاګان کې ده استرليا کې سره پین شاته او بل سره دی وګور دی امریکا د خطر لاس انګلیسه سانډيګو سان, سان فرانسیسکو او اناسکا دی او دیز اته ده د شاته د ټو لا او لو بس چې دا ډیر پراخ ده مپه دې کې دا توفانون نه خپل ځان کې ورکی کل چې توفانونه کې راځي ساحه یې پراخه ده ډېر موج کېږي نه چفاند کېږي نه به څنګه پات کېږي آرام پات کېږي نه نوم چښو آرام سمون بحر کاهل کاهل څه آرام لټ څړی ته وایي که حاله څښته وایي لټې تمبلېته بحر الکاهل لټ سمندر ډېر په ځخ نه لري ډېر نه توفانی کېږي واجد شده او ساحه در او پراخه در او پاوناه او پاوناه او سینه او راکیه دیده لما دیزه او راپورتا که او بیرده راکیه او راکیه او راکیه او راکیه او سواحلو تا زان در نرسویه نرسویه نو دی بحر الكاهل شرخ تا کم هوادو نپراته دی چنده استرلاده روسيا ده في اليابان اندونيسيا ده هي او غرب تايكم هي ود پردياكم هودن پراتدي امريكا غاني د کوریک تاسو وګورئ دلته د بحر الکاہل شو کنه؟ د بحر الکاہل د غبرخه کې کومه څه شته؟ دا د غبرو سیادت. د روسيانو د روسيا تل تر نيزه شګه ده. عدالت وی دی امریکا یو برخه دا阿拉سکا ده دا. د دا غبرخه ده چې ویني阿拉سکا دا阿拉سکا دا اصل کې د روسي برخه یو څوک له مخ کې بیا د امریکا په بای واخسته په پیسو یې واخسته د روسانو لکه لونه کې ترسلوا کلم لکی د امریکا پهسی ورکړل غوښمن تا د ایت په بای واخستل ورنه اوس کوشش راو نه چې بیا د روسي او د امریکاتمنز یا د روسي او تونل جوړ شي چې دا بیرته سره وصل تجارت د اقتصاد د په مستقبل کدا څه وړاندې دي سر په ځهند